Lab eskuntza taldeak erakaskuntza zuzen bezain askatzaileak aldagikatzen du, duintasuna erakasle eta laguntzaile postu galdetzen du, eta Euskararen erakaskuntza ere defeniatu nahi du. Prezeski azken pundu unidoakionez Euskararen erakaskuntza estela nahi bezain ona onaizeiten ala du mailaren frantzisena Lab eskuntza taldeko erakasleak. Be urte gutziz bezala, sartzuntan ere postu eskatsak dira, eta arazoa da orain, ogeita sortzi edo ogeita marreko o ak normalizatuak direla jakinez hizkuntza ez dutera denek menperatzen eta hizkuntza ere erakasten dugula eta kopuru handiko klasetan hainitz komplikatzen da. Iikaleek dute mintzatu hizkuntza bat ikasteko eta banaka mintza ikasleak adibidez, kopuru handiko klasetan hainitz komplikatzen du hain beste ikaslearekin. Xartzeuntan adibidez, Agberoa, arbona, Itxasu eta Bayona hondiko ama eskolek murrizketak pairatzen dituzte postuetan. Euskara erakaskuntzari begira. Postu banatze sistema estela pentsiaik ere gokia erraiten dauku taldeko frederik elakalde erakasleak. Kopuru handiak dira, beraz, hauk bakutsak ez du askilekurik emintzatzeko. Paueko ikuspegitik nahi baduzu adibidez itxasun, irurogei ikasle dira, guti gora bera, iru erakasle, beraz, zati iru itendu irakasleka ogoi aur, Baina, ege alitatea ez da bateala, zenta euskara ezta da kondutan aktua, ez Egealitatean, egea Euskara gelan, badira, ugoita bederatzi ikasli. Olako lan balintzak beraz salatzen ditu sartzeuntan lab hezkuntza taldeak.